Capitolul 58 Veștile despre pierderea averii ajunseseră în satul meu și în împrejurimile lui înainte de a apuca să ajung și eu acolo. Aflaseră și cei de la mistrețul albastru, iar știrea produsese o mare schimbare în comportamentul lor. Câte vreme fusesem o persoană cu dare de mână, mistrețul se arătase foarte receptiv la părerea pe care o aveam despre acel loc. Când averea am scăpase printre degete, mistrețul devenise extrem de rece și nu îl mai interesa ce gândesc. Se făcuse seară când am ajuns foarte obosit de pe urma călătoriei, călătorie pe care altădată o întreprindeam cu ușurință. Cei de la mistrețul n-au putut să mă cazeze în odaia mea obișnuită, era deja ocupată, probabil de cineva cu mari speranțe, și mi-au repartizat o cameră oarecare care dădea spre fundul curții tixite de porumbei și poștalioane. Însă de dormit am dormit foarte bine, la fel ca și în cel mai frumos apartament al mistrețului, iar visele au fost aceleași pe care le-aș fi avut în odaia cea mai de lux. Diz de dimineață, în timp ce îmi pregăteau micul dejun, m-am dus să mă uit puțin la casa Satis. Pe porți și pe bucăți de covor atârnând de la ferestre se vedeau afișe tipărite care anunțau pentru săptămâna următoare vinderea prin licitații a mobilelor și lucrurilor din casă. Casa însă și urma să fie vândută bucată cu bucată ca materiale de construcție, iar restul dărmată. Pe fabrica de bere era scris cu vopsea albă, decolorată, cu litere strâmbe, lotul 1, aripa clădirii principale, care fusese ținut închis atâta vreme purta inscripția lotul 2. Alte loturi erau însemnate pe anumite porțiuni ale casei, unde iedera fusese smulsă ca să facă loc acestor anunțuri și multe crengi se întindeau în țărână, veștejite. Am făcut un pas în interiorul porții și am privit în jur cu aerul unui străin care n-are nicio treabă acolo. L-am văzut pe vânzătorul de la licitație pășind printre butoaie și dictându-i unui individ cu o pană în mână care transformase scaunul cu rotile într-o masă de ocazie. De câte ori împinsesem eu la scaunul acela cântând bătrânul Clem? Când m-am întors să-mi iau micul dejun în salonul de la mistrețul, l-am văzut pe Pambalciuc discutând cu proprietarul. Domnul Pumblechook, ca cărui înfățișare nu beneficiază de pe urma evenimentelor nocturne, mă aștepta și mi se adresă în felul următor. Tinere, îmi pare rău că te văd ajuns atât de jos, dar la ce altceva ne puteam aștepta, la ce altceva ne puteam aștepta? Îmi întinse mâna cu un aer maestos, oferindu-mi clemență, iar eu i-am strâns o slăbit de boală și incapabil să mă iau la harță. William se adresă domnul Pambălciu chelnerului. Pune o brioșă pe masă. De deci ce aici s-a ajuns. Aici s-a ajuns. M-am așezat la masă încruntat. Domnul Pambălciuc rămase în picioare lângă mine și îmi turnă ceaiul, nu apucasem să ridic eu primul ceainicul, cu aerul unui binefăcător care era hotărât să fie loial până la capăt. William, spuse domnul Pambălciuc cu jale în glas, pune solnița pe masă. În vremurile mai bune, mi se adresă el, cred că beai ceaiul îndulcit. Vrei și lapte? Bineînțeles, lapte și zahăr. William, adu și salată." Mulțumesc, i-am retezat o eu, dar nu mănânc salată." Nu mănânci," spuse domnul Pamălciuc, suspinând și dând din cap de mai multe ori ca și cum s-ar fi așteptat la acest lucru și ca și cum faptul că nu mâncam salată corespundea schimbării soartei mele. Adevărat, roadele simple ale pământului. Nu, nu-i nevoie să mai aduci William." Mi-am văzut mai departe de mâncare, iar domnul Pumblechook a continuat să stea în picioare lângă mine, privindu-mă cu ochii lui inexpresiv și respirând greoi ca întotdeauna. Nu mai piele și os, cugetă domnul Pumblechook cu voce tare. Și, totuși, când ai plecat de aici, aș putea să spun, având bine cuvântarea mea, și am așternut dinaintea fagurii modestei mele, provălii agonisiți ca o albină, era rutorfi ca o pierzi. N-am putut să nu fac comparație între servilismul cu care mă întindea mâna în vremea când eram un tânăr cu speranțe, spunându-mi, aș putea și cât de trufași catadixea să mi întind acum aceleași degete butucănoase. Hmm, continua el oferindu-mi pâinea cu untul. Și te duci la Joseph. Pentru numele lui Dumnezeu, am spus eu, nemaiputându-mă abține, ce te privește unde mă duc, te rog să lași cu jos. Adopta cea mai nefericită atitudine, pentru că în felul ăsta pamălciu căpăta exact ocazia de care avea nevoie. Da, tine, spuse el, din drumul mânerului în chestiune, retrăgându-se un pas sau doi de lângă masă și vorbind ca să audă și chelnerul și proprietarul care se aflau în prag, am să las ceainicul jos. Ai dreptate, tinere, măcar de data asta ai dreptate. M-am pripit când ți-am arătat un asemenea interes la micul dejun, când am dorit ca, trupul tău plăpând din cauza consecințelor devastatoare ale risipei, să fie stimulat de hrana întremătoare a strămoșilor tăi. Și totuși, spuse Pambălciuc, întorcându-se către proprietar și chelner și întinzându-și mâna acuzatoare către mine, acesta este cel pe care l-am alintat în zilele copilăriei sale, fericite. Spuneți-mi că mă gel. Și totuși el este. Cei doi scoaseră un murmur ușor, chelnerul paru afectat mai mult. Și totuși el este, spuse Pambăciuc, cel pe care l-am plimbat cu brișca mea. El este cel pe care l-am dus la semnarea actelor, ținându-l de mână, el este fratele celei care i-am devenit unchi prin căsătorie și pe care o chema Georgiana Maria, după mamă. Să vedem dacă poate spune nu. Chelnerul părea convins că nu puteam spune nu și că acest lucru făcea ca situația să pară și mai sumbră. Tinere, spuse Pambălciuc, înșurubându-și capul către mine, după cum îi stătea de obicei, te duci la Joseph. Îmi spui ce te interesează unde te duci, iar eu îți spun, domnule, că te duci la Joseph. Chelnerul tu și, ca și cum ar fi invitat modest, să renunți la idee. Și acum, spuse Pambălciuc, cu aerul acela enervant prin care voia să-i convingă pe toți că o făcea numele virtuții, am să-ți spun eu ce să-i spui lui Joseph. E de față aici stăpânul mistrețului, cunoscut și respectat în acest oraș. Și aici este William, al cărui nume, după tată, este Potkins, dacă nu cumva mă înșel. Nu vă înșelați, domnule," spuse William. În prezența lor," continua Pambălciuc, am să-ți spun, tinere, ce trebuie să-i spui lui Joseph." Să-i spui așa, Joseph, astăzi l-am văzut pe primul meu binefăcător și cel care a pus bazele averii mele." N-am să dau nume, Joseph, însă așa-i merge vestea prin oraș și pe acest om eu l-am văzut. Pot să jur că nu-l văd aici, i-am răspuns. Spune ce poftești, replică Pamălciuc Să zicem că asta e spus lui Joseph. Află că și el ar fi foarte mirat. Aici te înșel, i-am spus. Știu mai multe decât crezi. Să-i spui, continua Pambulciuc, Joseph... L-am văzut pe acest om și acest om nu-ți poartă ranchiună și nu-mi poartă ranchiună." Îți cunoaște caracterul Joseph și-ți știe căpoșenia și neștiința." Și-mi cunoaște și propriul meu caracter Joseph și îmi știe lipsa de recunoștință." Da, Joseph, hai să-i spui tu. Aici Pambălciuc își scutură capul și mâna către mine." Cunoaște acest defect general uman al lipsei de recunoștință." Îl cunoaște Joseph mai bine ca oricine." Tu nu-l cunoști, Joseph, pentru că n-ai chemare pentru asta, însă omul ăsta îl cunoaște. Știam câtă găunoșenie avea în cap, dar tot am rămas uimit că a avut îndrăzneala să-mi spună asemenea lucruri în față. Să-i mai spui, Joseph, mi-am credințat un mesaj pe care îl voi repeta. A văzut un semn al providenței în faptul că am decăzut. A recunoscut acel semn Joseph, l-a văzut cu toată claritatea și a dezlușit ce scria Joseph rasplata răsplata nerecunoștinței către primul său binefăcător și cel care a pus bazele averii sale. Însă omul ăsta a spus că nu-i pare rău de ce a făcut. Joseph, câtuși de puțin, a avut dreptate să o facă, a fost bun că a făcut-o, a dat dovadă de bunăvoință că a făcut-o și o va face din nou. Păcat, am spus eu disprețuitor când îmi terminasem în sfârșit masa întreruptă de atâtea ori, că omul n-a spus ce a făcut și va face din nou pune al mistrețului, Pambălciuc se adresă acum hangiului, și William, nu mă voi împotrivi dacă veți aminti fie în oraș, fie la periferie, după cum e voia, că am avut dreptate să o fac, bunătatea să o fac, bunăvoința să o fac și o voi face din nou. Cu aceste cuvinte, impostorul le scuturăm în amândurora cu multă seriozitate și ieși. Am rămas mai mult năucit decât încântat de virtuțile a ceea ce făcuse. Nu mult după plecarea lui, am pornit și eu pe strada principală, unde l-am văzut pe rorând, fără îndoială pe aceeași temă, în fața unui grup de gură cască adunat la ușa prăvăliei sale. Oamenii mi-aruncară niște priviri chiorușe când am trecut pe partea cealaltă. Însă, cu atât mai plăcut mi-era să mă îndrept spre Bidi și Joe, a căror răbdare fără margini apărea acum și mai minunată față de obraznicia acestui ipocrit. Mi-am îndreptat pașii către ei agale, căci... Încă mă mai simțeam slăbit, însă eram cuprins de un sentiment de ușurare tot mai puternic pe măsură ce mă apropiam de ei, lăsând în urmă aroganța și minciuna. Aerul de iunie era minunat, cerul era albastru, ciocârliile se avântau în văzduh peste ogoarele verzi. Mi se părea că tot acel peisaj era mult mai frumos și mai tihnit decât orice cunoscusem până atunci. Tot drumul m-au însoțit imagini luminoase ale vieții pe care urma să o duc acolo... Ale schimbărilor în bine care se vor petrece în caracterul meu, când voi avea alături de mine pe cea al cărei spirit avea să mă conducă, a cărei credință simplă și înțelepciune limpede le cunoscusem. Gândurile acestea îmi răscoleau emoția, inima mi se înduioșase pe acest drum de întoarcere, iar în mine se produsese o asemenea schimbare." încât aveam sentimentul că sunt cineva care revenea acasă desculți dintr-o lungă călătorie și ale cărui peregrinări duraseră ani de rândul. Nu văzusem până atunci școala în care era învățătoare Bidi, însă potecuța pe care a apucasem, ca să nu fiu nevoit să intru în sat și să fiu luat la întrebări, mă scoase chiar în fața clădirii. Am fost dezamăgit când mi-am dat seama că era zi de sărbătoare, nu erau copii prin preajmă iar școala era închisă. Speram să o găsesc îndeletnicindu-se cu datoririle ei zilnice până să apuce ea să mă vadă, iar acum mă simțeam frustrat. Fierăria însă nu era departe și m-am îndreptat spre ea, pe sub tei inverziți și parfumați, trăgând cu urechea să aud boncănitul ciocanului lui Joe. Mult timp după ce ar fi trebuit să-l aud și mult timp după ce îmi închipuisem că l-am auzit și mi-am dat seama că de fapt mi se păruse, liniștea persista în jurul meu. Ei erau acolo, și albi Erau acolo, castanii erau acolo Iar când m-am oprit să ascult Frunzele lor foșneau armonios Însă îmboncănitul în ciocanului lui Joe Nu se ridica în adierea verii Fără să-mi dau seama de ce Mă cuprinse teama că mă apropii De fierărie Însă în cele din urmă mi-a apărut în față Și am văzut că era închisă Nu se zărea nicio licărire a focului nicio ploaie de scântei Nici un muge de foale Totul era ferecat și cuprins de tăcere. Casa însă nu era pustie și se părea că în salonaș se afla cineva pentru că la ferestre se unduiau perdeluțe albe, geamurile erau deschise și râdeau în flori. Mi-am îndreptat ușor pașii într-acolo cu gândul să mă ridic pe vârfuri și să privesc peste ghivece când Joe și Bidia apărură în fața mea braț la braț. A început, Bidi scoase un strigăt, ca și cum ar fi văzut o apariție. Dar în clipa următoare, am luat-o în brațe. Am plâns când am văzut-o și a plâns și ea. Eu, pentru că o vedeam atât de proaspătă și drăgălașă, ea, pentru că mă vedea atât de slăbit și palid. Dar, draga mea, Bidice, ce elegantă ești! Da, dragul meu, Pip! Și Joe, ce elegant ești și tu! Da, dragul meu, Pip, amice! I-am privit pe amândoi, apoi... Când pe unul, când pe celălalt, și pe urmă. Hai ziua anunții mele! strigă Bidi Radin de fericire! M-am măritat cu Joe! M-au dus în bucătărie, unde m-am pus capul pe vechea masă de lucru. Bidi îmi luase una din mâini și o să la buze, iar Joe mă înghăia cu blendețe pe umăr. Adică, ăltelea nu e încă foarte sănătos, draga mea, ca să poată primi o veste atât de neașteptată, spuse Joe. Iar Bidia adăugă, și fi să mă gândesc, dragul meu, Joe, însă eram prea fericită. Erau amândoi atât de încântați să mă vadă, atât de mândri de mine, atât de mișcați de întoarcerea mea, atât de mulțumiți că tocmai în ziua aceea se nimerise să vin. Primul gând a fost să-i mulțumesc cerului că nu apucasem să mă destăinui lui Joe. Și totuși, de câte ori în timpul bolii, cuvintele mi se opriseră pe buze. Un ceas doar să mai fi rămas cu mine și totul ar fi fost cunoscut fără cale de întoarcere. Draga mea, Biddy, am spus, ai cel mai bun soț din lumea asta și dacă l-ai fi văzut la capul patului meu, dar nu, n-ai fi putut să-l iubești mai mult decât îl iubești. Nu, asta așa e, spuse Bidi. Și, dragul meu, Joe, ai cea mai bună soție din lume și te va face fericit așa cum meriți. Bunul și dragul și nobilul meu, Joe. Joe mă privi și am văzut un tremur în colțul buzelor. Își acoperi ochii cu mâneca hainei. Și amândoi, Joe și Bidi, pentru că azi ați fost la biserică și sunteți cu gândurile curate față de toată lumea, vă rog să primiți și mulțumirile mele pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru care eu v-am răsplătit atât de urât. Plec în mai puțin de o oră, pentru că în curând va trebui să părăsesc țara și nu voi avea o până când... Nu o să banii cu care m-ați salvat de la închisoare. Și am să vi trimit. Să știți, dragii mei, Joe și Biddy, că și dacă aș reuși să vă trimit de o mie de ori mai mult decât vă datorez, tot n-aș putea să vă plătesc pentru câte ați făcut pentru mine. Am îndoi să la aceste cuvinte și am îndoi mă rugară să nu mai spun nimic. Și totuși trebuie să vă mai spun ceva. Dragul meu Joe, nădăjduiesc să aveți copii. Și când vreunul dintre acești năpârstoci, o să se așeze în vreo noapte de iarnă în colțișorul de la cămin. Îți vei aminti atunci de un alt omuleț care a plecat pentru totdeauna. Să nu-i spui cât de nerecunoscător am fost. Spune-i doar că v-am prețuit pe amândoi, pentru că amândoi ați fost atât de buni și cinstiți, iar copilului vostru îi doresc să ajungă un om mai de nădejde decât am fost eu. Dar n-am de gând să-i spun așa ceva pip cu Joe de după mâne hainei și nici bidi, nici unul din noi, niciodată, nici când. Și acum, cu toate că știu că ați făcut-o deja în inimile voastre bune, vă rog totuși pe amândoi să-mi spuneți că m-ați iertat. Vreau să vă aud spunând aceste cuvinte ca să le pot lua cu mine. Mă voi mângâia atunci cu gândul că sunt încă dem de încredere și poate pe viitor vă veți schimba părerea despre mine. Ah, dragul nostru Pipa, mice," spuse Joe, Dumnezeu mi-e martor că te iert, dacă aș avea ceva de iertat. Amin. Dumnezeu știe că și eu te iert, repetă Bidi ca un ecou. Acum dați-mi voie să mă duc să mă mai uit dată în vechea mea odăiță, să mă odihnesc acolo puțin de unul singur și pe urmă, după ce o să mâncăm și o să bem împreună, să mă conduceți până la stâlpul cu degetul arătător, dragă Joe și Bidi, înainte de a ne lua rămas bun. Am vândut tot ce am avut și am pus deoparte cât mi-a stat în putință ca să cad la pace cu creditorii mei. Îmi lăsase răsuficient timp să mă pot achita de toate datoriile. Apoi am început pregătirile pentru Herbert. Am plecat din Anglia într-o lună. În două luni am ajuns funcționar la firma Clarica Company, iar în patru luni am primit prima mea îndatorire serioasă, pentru că grinda tavanului din Milpond Bank Încetase să se mai zguduie sub răgnetele bătrânului Bill Barley, iar Herbert plecase să se căsătorească cu Clara. Și eu am rămas să răspund singur de toată filiala Teana, companiei până la întoarcerea lui. Au trecut mulți ani până am devenit asociat al firmei, însă am trăit fericit alături de Herbert și soția lui. Duceam o viață cumpătată și am reușit să-mi plătesc toate datoriile, iar cu Biddy și Joe corespondam regulat. Abia când am ajuns, al treilea asociat al firmei m-a dat de gol clericări lui Herbert. Se dezvinovății, spunând că taina îl apăsa pe conștiință de prea mult timp și trebuia să o dezvăluie. Așa că o dădu un iar Herbert a fost la fel de mișcat pe cât de uluit, dar am rămas aceeași prieteni nedespărțiți, în ciuda acestei taine neîmpărtășite atâta vreme. N-aș vrea să se creadă că eram o firmă foarte importantă sau că reușeam să scoatem grămezi de bani de pe urma ei. Nu făceam afaceri în stil mare, însă eram cunoscuți și munceam cinstit. Și ne mergea bine. Hărnicia și promptitudina lui Herbert, mereu cu zâmbetul pe buze, ne-au susținut tot timpul. Încât deseori mă întrebam cum de putuse să-mi treacă prin cap că nu era priceput la nimic, până când, într-o bună zi, m-a străfulgerat ideea că poate... Nepricepera nu se aflase la el, ci la mine.